Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ašefil mursalin. Sejjedina Muhammedin wa ala alihi vasahbihi ajma'in. Rabi šahli sadri vajesirli emri vahlu lukdata min lisani jafkahu qavli sadakallahu lzim. Draga i poštavna braću, cijedjene sestre, dragi prisutni, evo činim i stvarno posleno zadovoljstvo da mogu večera sugostovati u ovom lijepom i prelijepom gradu. Da mogu učestvati u jednom ovakvom programu gdje svi dobijeju. A to samo ima u Allahove vjeri. To samo ima u Islamu. U Islamu, kada svog brata gledaš sa zadovoljstvom, imaš nagradu. Kada mu se osmijehneš, imaš nagradu. Kada sjediš da bi se družio sa njim, imaš nagradu. Kada govoriš njemu da ga posavjetuješ imaš nagradu. Kada slušaš savjeti o drugi da mi nešto od toga primijenio i eventualno posjetio sebe na ono što bi trebao rati imaš nagradu. Tako da u nas u islamu vidite svi dobijaju nagrade, a nikome se nagrade ne umanjuje. I oni koji organiziraju, i oni koji snimaju, i oni koji voze, i oni koji dovoze, I oni koji slušaju, i oni koji govore, svi imaju nagrade, svi imaju se vape, nikom se ne ozmanjuje nagrada i svako se nagrađuje od 10 do sedamstotina puta. Ima li to u jednoj matematici na svijetu? Evo, vi koji studirate razne fakultete, ima li to i na jednoj matematici na svijetu? Ako recimo sad neko men dadne hiljadu eura, a ima 2.000 hiljade eura, njemu ostaje samo hiljada eura. A u Allahove ti... Podijeliš i imaš i onaj koji je dobio ima, imaš i ti. Što više dijeliš, više imaš. Pa to nema niđe. Priznajte. Samo islamu ima. I vidjeli ste, ako jednog čovjeka usmjeriš na pravu stvar, ti dobijaš nagradu, dobija on koji počinje to da primjenjuje. On ima sevab što to radi od 10 do sedamstotina puta, obigajri isab i bez računa, kako se kaže, je li tako, u šarijatu, a onda onaj koji je to tebi uradio, ima i on, a tebi se ništa ne umanjuje. Ti dobijaš svoju nagradu deset, sedamstvo puta, i on ima tu nagradu, a tebi se ništa ne oduzima. Evo vidite. Zato je lijepo biti musliman. Zato je lijepo učestovati u matematici koju je Allah odredio, rasporedio, i on je tako u svemir pružio. I mi, Vidite, kad se saberemo i znađemo negdje, svima Allah pruža tu ljepotu. I oni koji su nešto uradili da bi organizirali jedan ovakav skup, i oni koji nisu. Jer mi smo isto kao na kiši sada. Htio ti da pada kiša na tebe, ne pada. Ako počne da pada, ti ćeš da pokisneš. Čak što ti kažeš, nemoj kapi moja lijepa padati na mene. ne ti pokisneš kao i onaj koji ne bi želio da pokisne i onaj koji želi da pokisne, obojica pokisnu. Tako je ovdje, vidite, mi kad dođemo na jedan ovakav skup, na nas je sliva Allahova milost. Ti htio, ne htio, ona na tebe pada. Zato je sreća živjeti u islamu, biti u islamu, biti musliman, biti ponosan musliman, biti rob Allahov jer Allah spušta na ovaj skup sada čitave tone, tone i tone milosti. Tone i tone neizračunivo sakineta, smirenosti. A te smirenosti nema nigdje. Ne možeš je naći ni kod psihijatra, ni kod psihologa, ni na bilo kojem drugom mjestu. Zato što Allah to spušta svojim časnim melekima. Sa njima. Sa njima, koji ne rade ništa što je loše, koji ne jedu, ne piju, ne spavaju, ne razmnožavaju se, nego su uvijek u i tatu i Allahomu zadovoljstvu i oni koji stalo Allaha slušaju. I takvi nam spuštaju sada ovu milost na ovaj skup, u ovom lijepom gradu, u ovom trenutku i svoju smirenost i onda ćeš osjeti ako ti je trebao neki aspirin za glavu nakon ovih snimaka i ovakvi aktivnosti i želi da i ti sutra budeš ovakav, odmah zaboraviš na taj aspirin da ga uopće treba i popiti. A kamo li apaurin? Jer nema smirenja bez Allahovog smirenja. Nema smirenja dok melek smirenje ne donese. Jer pogledajte, narod se otrova raznim lijekovima. To nisu više lijekovi, to su otrovi ljudi moji. A pogledajte poslanika sallallahu alaihi ve sellem i način na kojim on liječio ashaabe i druge. I pogledajte da je najbolji lijek za nas Allahova knjiga, sunet Allahog poslanika alaihi Selam, zikr, salavat i sve ono što umiruje ne samo dušu i srce, nego čak i zdravstveni bilten čovjek učini daleko boljim, sigurnijim, i ljepšim. Zato jedan veliki islamski učenjak je veliki medicinari iz klasičnog doba islama kaže kada bi se ljudi samo pridržavali šarijata, trebalo bi zatvoriti pola bolnica, pola ludnica, pola zatvora. Je nema potrebe ako si musliman da ti nešto napraviš zato što si stalnoj vezi i kontaktu sa Allahom Želešanu. Što kaže jedan islamski učenjak, čovjek da bi bio pravi musliman, on mora da ima tri komponente. U sebi. A to je da ima el ilmu dakik wal iman el amik wal itisal el vatik. Dakle, šta je fehmu dakik? Dakik znači u arabskom i brašno. Znači ništo što je dobro, precizno, sitno, dobro samljeveno, dobro izbalansirano. Dakle, el ilmu el dakik. Znanje koje je sigurno provjerno. Zato u nas u islamu nema znanje iz Have, nema iz Baklave, nema znanje od še i google od Facebook-efendije, nego u, i ono na še i Google-u i na, na Facebook-efendiji mora da prođe, jel tako, kriterije Kur'ana i sunneta. I nema da ti čitaš što ti hoćeš, nego čitaš ono što Allah hoće. Ako želiš da budeš zdrav, u leđima prav, u srcu prav, u srcu zdrav, u duši, Ponosan. Onda moraš da čitaš ono što Allah voli. Zato je tako i prva generacija muslimana nastala upravo na toj jednoj diagnozi koju uspostavio Allah putem Kur'an Kerima preko svoga miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da je odredio Kur'an Kerim kao jedini kriterij po kome mi razlučujemo stvari na ovome svijetu I to je jedini standard na temelju koga mi možemo određivati, raspoređivati, definirati i sami sebe na neki način uvoditi u ovaj svijet. Zato ako se sjećate, Hazreti Omer radijallahu talanhu, jedne prilike je naišao i našao stranicu Tevrata. Nekom je rekao, Omer, ovo je stranca Tevrata. Hazreti Omer radijallahu talanhu je uzeo stranicu Tevrata i čitao. Poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, ga je vidio da nešto čita i pita ga kako prenosi El Meusili u svome musnedu preko Đabira Ibne Abdillaha radijallahu talanu, hadijskoj virdostojan, u kome poslanik, alaihi ve sellem, ga pita Omer, šta ti je to u ruci? A Omer kaže, Allaho poslaniće, ovo je jedna stranica sahifa Tevrata. Poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, kaže omere, tu stranicu te vrata baci za vrata. To je u mom prevodu, naravno. Nije baš tako rečeno. Nego u mom prevodu, u stihu, da da, da lakše shvatimo. On je rekao, omere, ostavi tu stranicu te vrata. Jer tako mi je Allaha. Da je Musa, alehi salam, sada ovdje među nama, mene bi slijedio. A u drugoj verziji, koju prenosi Al-Mausili Abu Ya'ala, kaže se da su Musa i Isa a.s. sada živi ovdje među vama, mene bi slijedili. Šta se time hoće kazati? Nakon dolaska sallallahu dolazka Muhammeda s.a.s. sve religije svijeta su stavljene van akta. Sve. Sve objave su stavljene van akta. Sve su derogirane jer je ovo konačna verzija Allahove objave. I zato poslanik Ali Salam upravo u ovom dijelu koga smo preveli u muslimoj zbirci Hadisa kaže da će ući u vatru svaki pripadnik moga ummeta, svaki kršćanin i svaki židov, ukoliko bude umro a ne bude vjerovao u ono što sam ja donio, kaže poslanik Salam. Dakle, ne može čovjek biti vjernik uopće, bez obzira kome pripadao, da li se smatrao vjernik koji pripada ummetu Muhammed A.S., bilo se zove kršćanil židovi ili kako god ga nazvali, ukoliko ne bude slijedio čisti sunnet poslanika sallallahu alaihi wa i posljednu verziju njegove objave koja se zove Kur'an Kerim i zato je on nazvan Hatemu Nabijin, poslanik koji je bio pečat svi raniji poslanika. Dakle, poslanik koji je zatvorio tu kružnicu raniji poslanika, jer nema pečata dok ne bude vidjeli ste, dok se ne zatvori okrugao i na njemu što piše tu je i bilo je dakle pisanja do njega sa njegovim dolaskom zatvorna ta kružnica i onda se taj muhur udara i s tim muhurom onda sve ono što je ranije bilo vrijedi ukoliko ima ovaj muhur. A poslanik Ali Selam neće staviti muhur na ono što je izvitopereno, što je izmjenjeno što je falsificirano kao što je drugim religijama i zato je onaj čuveni, vidjeli ste Rebeji, kada je bio sa Rustemom ili sa nekim od ovih velikana Perzije, kada su ga pitali pa nemojte ratovat protiv naš, što da ratujete pa za nije bolje da svi uživamo, evo daćemo vam para, zlata, srebra, bogatstva, mi smo bogata caravina, mi smo Perzija čuvena, Mi smo godišnja, tradicija, civilizacija i kultura. Evo daćemo što hoćete, samo nemoj da se ubijamo. A njemu rebiji, radijallahu talanhu, poznati ashab, vidite, koji je bio ashab, a nije prije toga završio brojne fakultete niti univerzitete. Pogledajte njegovog razmišljanja, pogledaj njegove opcije i njegove predožbe, pogledaj njegovog intelekta. Pogledaj njegove snage duhovne, pogledaj njegove pronislivosti koju mi danas ne možemo na mnogim, u mnogim akademicima da vidimo. Razumijete? On kaže, mi nismo došli da druge ubijamo, niti da bivamo mi ubijeni. Mi nismo došli da ratujemo i da druge maltretiramo, a nismo došli da drugi nas maltretiraju. Pa ga pita ovaj vojskovođa, a što ste da došli? Mi smo došli da izvedemo ljude iz obožavanja ljudi u obožavanje jednog jedinog Allaha. Za smo došli. To je naš cilj. I na tom cilju, na tom tragu, mi ne gledamo, dakle, više na bilo kakve interese. Dakle, naš interes jeste sačuvati svakog čovjeka od zla, svakog čovjeka od džehennema. Kod nas ljudi, vidite, ubijaju ljude i na taj način Ukoliko je taj bio dobar čovjek, nisu mu naškodili. koliko je bio loš čovjek, oni su mu naškodili. Jer da je ostao živ, možda bi se potrudio, možda bi spoznao, možda bi saznao, možda bi došao u AOKC, u gradačas, pa bi neke stvari vidio, pa bi se popravio, pa bi se Allahu vratio, pa bi postao vjernik, pa bi možda uradio neko dobro dijelo, pa bi ga Allahu veo uđenet. Mi od njega... Umjesto dženetlije pravimo dženemliju i zato će svi ljudi odgovarat koji maltretiraju, ubijaju, devastiraju ljude, njihove duše. Ja nismo mi poslani za to. Mi nismo poslani da ubijamo. Mi nismo poslani da presuđujemo. Mi nismo poslani da budemo kad je. Mi smo poslani da budemo daje. Ne davlije. Daje. Daje. Daje onaj koji poziva, a ne onaj koji davi. Kod nas su većino postali sad oni koji dave, a ne oni koji dave, to jest pozivaju Allahu vjeru, kao što kaže poznati islamski učenjak Mohamed El-Gazali, poznati savremeni egipatski učenjak koji kaže Nahnu duat, les nabi kodat, mi smo daje, oni koji pozivamo Allahu vjeru, mi nismo kadje, oni koji presuđujemo. Ima jedan jedini koji presuđuje i najbolje presuđuje. On je Ahkemul Hakimin. U suri vatini. Čitajte pa ćete vidjeti. On je najbolji kadija. I ko to ima pravo od nas da bude kadija. Mi nismo u stanju sebi biti kadije, a kamoli drugi ima. Šta je cilj našeg života na ovom svijetu? Samo pozivanje u Allahu vjeru. Pozivanje, ljubav, lijep primjer, lijep pogled. Lijep osmije, lijepa riječ koja je sadaka. Nemoj govoriti, ja nemam para da podijelim sadaku. Svaki dan moraš hiljadu eura podijeliti, 5.000 hiljada sa svojim pogledom, sa svojim osmijom, sa svojom lijepom riječju, sa svojim dobrim djelom što smo vidjeli u ovim snimcima, sa svojim lijepim filmom koji će izazvati suzu u nekoj porodce pa ćete promijeniti nečijeg čjerku ili nečijega sina. Vi nikada ne znate kada će vaša riješ da dijeluje. Kršćani imaju adet kazati čutni su putevi gospodnji. Čutni su putevi gospodnji. Mi nikad ne znamo šta će čovjeka dovesti do pravog sistema vrijednosti. Ja sam u Tunisu imao jednu kolegu koji je sa mnom studirao, kasnije se prebacio na Laharu Kairu, momak iz Italije, kršćanin koji je prešao na islam. Vjerujte, on je tri godine samo bio u islamu, tri, tri godine kako je prešao na islam, a vjerujte, on je znao više Kur'ana na pamet nego mi. Samo tri i pol godine bio islam. A mi smo rođeni u islam. U mene baba bio efendija. Ja završio medresu, završio islamski fakultet, fin u Sarajevu i računam da sam fin. Završio fin. I još Finsko je bio. <laughs> Znate, dobro, i tu sam bio. Pitajmo ćeš doći u Finsku, što je nijeće, rekao, Fins završio, mamah Fin, i oto u Finsku. I odšlo u Finsku. Razumijete? Međutim, čovjek više Kur'ana zna nego ja, koji sam hođinsko dijete, koji sam završio medresu, i to pet godina, ne četiri godine. Razumijete? Pa Fin, pa onda onaj magisteri završio je u doktorat i dođe mi taj kolega tri i godine u Islamu i on više poznaje Kur'ana, više ga zna Mi razgovaramo, pitam ja njega, kako si ti prešao na islam? I on kaže, oni kršćani iz Italije. Roditelji su bili ljekari, pa su radili u državama. I onda se jedne prilike došli u Južnoafričku republiku. Tu ima samo dva miliona muslimana od brojnog stanovništva. I on je došao dole i kaže, ja sam studirao dva fakulteta, momak izuzetno inteligentan, kiževnost pravo je studirao u Johannesburgu u Južnoafričkoj republice, I kaže, jedne privike, slušam neku muziku, volio muziku, momak slušava muziku i čujem neka riječ tamo na engleskom, sufi, sufi. Šta li ovaj sufi na engleskom ne znamo značenje. Pita jednog studenta šta je sufi, ovaj ne zna. Pita drugog šta je sufi, ne zna. Udari na nekog našeg muju, to jest muslimana iz Unirafske republike studenta i kaže mu šta znači ovo sufi. A ovaj kaže, to ti je nešto ko pobožnjak u islamu. A znači u islamu nešto. Šta, šta ti je to? Da im pojasnem. Jer njega je interesiralo. A obično, kad ljude nešto interesira, oni brzo spoznaju stvari. Vrlo je bitno da nas nešto interesira. Čim te interesira, ti ćeš nešto otkriti, dobiti novo. Njega je to interesiralo. I hoće da kažem, kako su putavi gospodnji čudni. Kako čovjek može zbog sitnije neke stvari, što mi kažemo, banalne doći do spozna do istine. On je čuo jednu riječ i nije mu bila jasna. I ovaj momak, jedan koji je bio studirao sa njim musliman, koji je dobio to pitanje, on je znao odgovorit njemu možda i podrobnije, ali nije tijelo namjerno. I ne zna dobro da mu kaže, neće ga dobro obavijest, pa će pogrešno ga obavijest, pa on neće islam smatrati kako treba. A on njemu kaže, slušaj, ja znam da je tu jedan pobožnjak tamo, kod na Zahid, ne kod muslimana. Ali nisam ti ja siguran 100%, nego bi ti najbolje bilo da odeš šejh u Johannesburgu, ima direktor islamskog centra, koji je veliki šejh, alim veliki, koji će tebi to pojasniti bolje. Ja ti ne umijem to puno kazati. A jok znao i on puno toga, ali nije ti da kaže. Zato što zna da će ga šejh bolje prepremiti, zato kažem, kad je u pitanju dava, tada ne treba svak da davi. Nego naš zadatak je dovesti ljude, nekad je prava dava, dovesti nekoga u salu a ne davit ga na licu mjesta, jer možemo mu dat pogrešnu diagnozu, pa čovjek dobiti psihozu i neurozu i ne da ti Allah otići skrozu, nema od njega ništa, razumiješ? A tako se dešava često, zato što pogrešno dadnijemo lijek, jer ako daš pogrešan lijek, eto čovjek se smanjio vijek, nema od njega ništa, razumiješ? A vrlo je bitno dati mu pravi lijek, kao što je poslanik, ali i salam, iskusni, jel tako, a shabi, i ulema među muslimanima koji su davali ljudima tašno onoliko koliko im treba. I samo polete ovaj slučaj, hoću da kažem šta znači kad čovjek poznaje vjeru, kad poznaje psihologiju ljudi, kad poznaje psihu ljudi, kad poznaje mentalitet ljudi, drugačije, dolazi šehi i kaže mu ja sam taj i taj kršćanin koji sam čuo tu pjesmu, čuo sam neku riječ sufija, ne znam šta znači, jednog studenta pitao mi nešto, samo rekao površno, želio sam da čujem vas, E, kaže, momčino bujnom, pa ga uveda fino u kancelariju, pa naruči čaj, nešto i ostalo, i onda počne s njim pričat lagano i onda govorim u sat vremena o tome. I tamo, kad je bilo najzanimljivije, kaže, mladiću, ja imam neki obave za ti, ako moraš doći sutra, ja imam nešto da obavim. I mladić, a tamo ga doveo do nekog, ono, baš kao u seriji, kada je najznačajniji, oni prekinu, i e onda mora šekat sljedeću. Zato uvijek vježu insana. Ti ne bi gledao kad znaš taj je se desiti. Nego baš kad ne znaš taj se desiti, e tako ga i on dovede. I on je tako danima momku držao pred danima. sa znači pravi šej, pravi daja. I on ga uvodio u Islam vagano. Jedno po jedno. Postepeno. Nakon izvjesnog vremena koliko je prve onko tog čovjeka svaki dan dolazio po sat vremena, on poslije izjavljuje taj momak kaže ja bi da pređem na Islam. Zamislite. A šej kaže neka Neka, sinko, nemoj još, nemoj napravi tri koraka pa se vraćati nazad. Bolje je jedan napravil da je čvrst, još čitaj, daš joj tebi literature. On je poznao engleski, dobro dao mi literaturu na engleskom, dolazio i dalje kod njega i kaže, nije mi dao pune tri godine da onaj, kao ja uđem pa da onda se izgubim. Nego me pripremao i onda je rekao, momčino, ti si sad spreman da budeš vojnik Allahov. I onda ga je uveo vjeru. I takav omak je nama došao u Tunis. Vjerujte, oni nemaju možda ko mi ovaj fadile tljepotu koju imamo od mali nogu da učimo i harfove, da nas rotelji uče, da nas i mami uče, jel tako, pa da saznajemo i onaj ajni, gajni, ono taj i tako dalje. Vjerujte, on je to učio hud sam koliko je mogao. Mi kad idemo ulicama Tunisa, glavnog grada gdje sam studirao, on kad hoće da kaže ono recimo ona ta, ima ono šejtan znaš pa kad ono pajib, kad kažeš mi to govorimo onako normalno međutim on dođe na ulicu i stane pa se podigne malo baš ko horoz onako kaže Pa, i on da se dospusti. On je njega on je tako to ono kad izgovara, razumijete? Hoće da kažem, vrlo teško izgovara i pored te teškoće on je naučio, vjerujete tamo najmanje pola Kur'ana i više on napam je znao za tri godine ljudi. Još znate kako njemu to ono kad izgovara, on sam se napne. On mora ako sjedi da ustane, pa da ono to izgovori, razumijete? Hoće da kažem, koja ali je to žrtva, koja ali to ljubav prema Allahu. Ka čovjek Sazna i spozna. Zato mi ne znamo kada će nekog zapanuti onaj ruhanijet vjere i onaj ljepota vjere. Zato mi moramo stalno pokazati, pokazivati tu ljepotu. Nekada čovjek je ne primijeti kad je nehoran, kad nije raspoložen, džaba ti njemu govori lijepe stvarno, tebe ne primijeti. Nego ti moraš njemu prići na radoste načine. Jer kod nas se smatra ako je daja da samo govori u islamu. Naprotiv, daja treba najmanje da govori, a najviše da radi. Jedna najbolji svoj stava kojima je poslanik Ali selam pokazivao ili metoda po kojima je iznosio svoju davu jeste upravo El Qudvetul Hasane, lijep primjer, uzor koji je pokazao. Zato je naš poznati islamski Učenjak, intelektualac koji je ubijen u 31. godini svoga života od strane partizana, 45. godine u Sarajevu, iznad Zeleničke stancije, dan danas mu se mezar ne zna, Mustafa Rahmetli Busulađić. On u jednom tekstu, ili Hidaji, 44. godine, koji je napisao, kaže i piše tekst o harmoniji između riječi i dijela Allahov poslanika, sallallahu alih i sallam. I on navodi u tom tekstu, sjećam se ko danas, ja sam to kao učenim medrese čitao. I čitao sam stotnu puta, da zapamtim dobro. Kaže, da nije bilo sretne sinteze između riječi i dijela poslanika, ali islam, između teorije i prakse, između onog što je govorio, onog što je radio, između onog što je radio, onog što je govorio, da nije bilo te sinteze, njegova misija ne bi se zadržala ni 14 godina. A evo je 14 stoljeća traje, vidite. Dakle, primjerom, ne samo riječima, jer ako primjer... Naš život oponira riječima. Sve pada u vodu. Sve pada u vodu. Zato vi imate, recimo, u nas neke ljude ranije uleme Leme, ako im jerimo sa današnjim ulemom, ovi su izrasli i daleko. Ali niko, današnje, mnogi od njih, čak da imaju doktorate, imaju brojne druge titule, ne uvažava ko što uvažava, recimo, jednog rahmetli Deriš Fendiju Spahića, koji je, imao u medresu, ali ono što je govorio, radio, ono što je radio, govorio. I nikomu nije ravan danas u Bosni, onim džematljama koji ga znaju, svejedno onaj doktor, onaj Hafiz, ne, ne, ne, što je rekao Dervišefendijemu, Derviš. Ema. Zato su ljudi se uvjerili, ono što je govorio, on je radio. On je tu djecu svojim novcima finansirao, on je sve radio to besplatno i to su djeca vidjela, ti i mami koji su sutra izrasli za njega i džematlije koji su bili sa njim. Je onda ti više nema šta pričati. Nema, jer on je ono što je govorio, to je radio, ono što radi, to je govorio. Kod nas je obrnuto, u nas samo lijepo, fino da mi govorimo. Ali treba pokazati svojim djelom. I među ostalo, pored hadisa i predaje mi davu na Islamsko pedagoškom fakultetu, predavao sam bihaci na on pazaru. Jesmo studentima kažem, nemojte ljudima samo vaziti i govoriti. Jer ako ti ne pokažeš dijelom, ona je vaz je ispražan. I on brzo ispuha ljudi. Nego sad kad krenješ kući recimo, krenuo si kući, naoblačilo se, a tvoj komšija tamo ili neki čovjek na putu kupi sijeno. I on ima samo i njegova žena i poneko dječice male nema ko više da kupi sijeno. Ako oni tako nastave, kiša će biti, njegov će sijeno pokisnuti. Nemoj ti naići pored njega i govoriti mu, sluša, gdje si, šta ima, kako je? Znaš li ti da tebe Allah duži i to i to? Pa znaš li ti da mi muslimani, amo moj jami čovjek će te onim grabljama udariti bol glavi, malo šta ti je njemu ovde sijena, ti njemu došao drz da držiš. Nego šta ćeš ti da uradiš? Čim naiđeš pored njega, samo mu selam fini nazoveš, selam aleikum komšija, aleikum selam. Skidaš vindjak uji, grablje, otimaš od njega i... Kupiš je nosa njim. Ne pitaš uopšte. Hoćeš da Pitren ti plati, to ti sve radiš. Radi Allaha da pokažeš da ti ono što govoriš da treba pomoći bratu, da ti to pokažeš. I vjeruj mi, možda čovjek i neklanja. Al' će stići kad dođe vaka treći halal te, a ja samo da obavim namaz pa ćemo nastaviti. Pa ćeš vidjeti da će vrlo brzo čovjek proklanjati zbog tog primjera tvog. Jer Allah upućuje ljude, ne mi, ali Allah želi da uputi preko nas, da bi mi imali taj spas, razumijete? Zato je poslanik, ali i salam, kod imama Taberani, u haditskoj je ocjenjeni kao Hasan kao dobar, kaže, le jehdi allahu bike redmulan vahiden hajru lekem ima talat alehi šemsu vogarebet. Kaže poslanik, ali i salam, da jednog čovjeka ti uputiš sa lohom izunom. Dakle, Allah njega upućuje, nego ti da budeš sebeb. Samo ti da ga pokriniš. Bolje ti je nego sve što obese, a sunce od istoka do zapada. Šta to znači? Sunce obese od istoga do zapada, sve banke, sva eura koja leže i oni žiro računi koji su na bankama, sve firme koje posluju imaju ogromna sredstva i prihode. Svi rudnici, zlata, srebra, uglja i razni drugi čudesa za koje znamo i ne znamo. Vrednije je jednog čovjeka da pokreneš. Nije rečeno da ga ubiješ. Nije rečeno da ga stisneš. Nije rečeno da ga zatvoriš. Na jehdi Allahu bike, ređunan vahidan, da Allah preko tebe samo jednog čovjeka pokreni, uputi. bolje ti je nego sve drugo što imaš. I zato nekada nama kažu što ste neumorni. Čovječe, jednog čovjeka, samo da iniciramo, da ga pokrenemo. Nema biznisa na svijetu koji može biti splativiji od ovoga. I zato sam ja rekao da znaju Bog vladari i ovi parlamentarci, i ovi političari na svijetu, kraljevi i ostali, šta znači izvući samo jednog čovjeka iz griha i uputi ga ka dženetskoj ljepoti, svi bi daje imali... Najveće je plate na Dunjaluku. Allahami. to se platiti ničim ne može. I gledajte, spaste jednog utopljenika iz vode. Svaka televizija u Njemačkoj, Britaniji, Americiji, kod nas će ga hvaliti mjesec dana. I on će biti onaj u top vijestima i na internetu, na svakom mjestu. Spasio nije šala dječaka ili djevojčicu ili insana iz utopljenja ili iz požara. I realno, i to je, naravno, taka osoba je humana. I nema, nema spora da je ne treba pohvaliti. Ali čovječe, ako je to dijete bio musliman, ako je taj čovjek bio musliman, pa stradao čak i u požaru ili u vodi, on će na sudnjem danu, samo ovdje stradao, a na sudnjem danu će biti u džennetu ako je bio vijenik. Dakle, niste njega puno pomogao u smislu što si ga spasio, iako je to humano. Dakle, od toga ne bježimo. Ali šta si dobro uradio? Ako si čovjeka izvukuo iz čeljusti džehennemske vječne vatre, tad si napravio podvig. I zato kažem, ovi malovnici to danas ne vide. Vidite, oni ljudi koji najviše rade za vjeru, danas su najviše napadnuti. Danas su najviše neutralizirani, minimizirani i najviše proganjani. Ko? oni koji koji najhumanije stvari rade jer najhumanija ideja šta je to je spasiti ljude iz vječne vatri a vi pogledajte šta mi danas radimo čitave znanosti u svijetu uzmite sve znanosti u svijetu sve vojne strategije čemu su posvjećene? osvajanju interesima dunjaluku i onaj kad studira studira da bi ovo postigavu. Ako studira pravo, studira da bi to pravo samo imali na ovome svijetu. Ko je taj pravnik danas koji naša prava obezbjeđuje u kaburu? koje je moje pravo u dva metra bez geometra? U crnoj, hladnoj, mrašnoj zemlji? koje je moje pravo sutra na sudnjem danu kada dođem? Kuda? Čennet jehennem. Farikum fil dženneti va farikum fisair koju ja reprezentaciju ulazim, ljudi moji, da li ono koja vodi u džennet ili ono koja vodi u džennem, koji mi to fakultet govori, ekonomski, pravni, filozofski. Ulaži se milioni u strategiju, u vojnu tehniku, pa da upucaš ili da tebe upuca. <gledajte> Pogledajte. Ako nas jedino vodi ka džennetskim ljepotama i džennetskim prostranstvima, samo poslanik, sallallahu alaihi ve sellemi, časni šarijat, Zato je ovaj reviju, o kome smo počeli da govorimo, samo da nastavimo, molim vas, nemojte to zaboravljati. On kaže, mi smo došli da izvedemo čovjeka iz robovanja ljudima u robovanje jednom jedinom Allahu Đalešanu. I došli smo da izvedemo ljude, min diki dunija ila saati ila ahiret. I došli smo da izvedemo ljude iz dunjaličke tjeskobe u prostranstvu ahireta. Zato što je Ahiret prostran, a dženjet u njemu je prostran koliko nebesa i zemlja. Ardu ha ardu sema vati val ardu. Pogledaj li potičović. Iz ovije tjeskobe i danas pogledajte, najbogatije zemlje su tjeskobi. Niko više ne zna gdje će koja eksplozija drnuti, ko će ostati bez glave, ko bez noge, ko bez ruku. Najmoćnije sile svijeta, popucionista danas, vidjeli ste, imaju najljepše kuće u Izraelu. Ali niko ne spava gore na spratovima, ljudi moji. Sve to naprave samo radi pogleda, radi toga da neko nekada vidi u toku dana. Svi spavaju u podrumima, u skloništima, najbogatiji. I svi imaju uzase. Šta? Ma nije čokolade najveći. Vi bih rekli, oni čokolade jedu, uživaju, Ma jok, imaju maske. Boje se otrova. Viš da je sam narod znemiren. Vi ste samo muslimani znemireni. Naprotiv, svi su oni znemireni. Svi drhte. Što drhte? Pa zato što ne vjeruju Allaha. bla. Mi drhtimo zato što drhtimo pred drugima. Znači, ne drhtimo pred Allahom. Čim ne drhtiš, pred Allahom moraš drhtati pred drugim. Nema, to ti je Allahov zakon. Nisi, kod Allaha, onaj koji treba, ti ćeš morati onda drugima pokazati ono što treba. Oni će te gaziti, lomiti, drobiti, stonirati ili tako minimizirati i totalno te neutralizirati na ovome svijetu. Budi još uz Allaha, onda Allah ove druge učini da oni onda fino rade. Vidjeli ste ovim našim borbama koji ste imali po raznim dijeloma BH, čuli ste i izvještaje Četnika često da kažu, onaj da su vidjeli, kaže odjednom, u bijelom ljudi idu, ma to je ostraha, to Allah ubaci rob što se kaže u Kur'anu. To je kukavičluk u srca nevjernika, a ubaci snagu u srca vjernika kaže poslanik sallallahu alaihi vselem u redosodnom hadisu ga prenosi ima maliku svojemu vatavu, najmizerniji je šeitan na refatu kada Allah prašta najteže grijehe ljudima. A oni se Allahu odaju i predaju i on kaže moje hadžije ja vam praštam sve što ste uradili. <laughs> A to njega jede il lomi jer on hoće da oni budu sa njim zajedno u dženemskoj vatri. A hadžije se izvuku sa Allahovim oprostom I samo ako ono iskreno sa halal, za radno mu ako je obavio kako treba hađž, on njemu su grijesi svi otišli. Neko će reći pa lako, našo para, idi ti nađe, al ne možeš ti naći. Nađe. Čim nađeš, da ti auto, čim nađeš žena kaže, "De nam napravi ovo", žena kaže, "Kupi onu". A i sljedeće godine, ha ha, sljedeće godine, pa podje pa onda, lijepi melek smrti. Pa ti ne da li otići, razumiješ? I onda kažeš, "Moglo bi ja otići. Otiđi. Jedan islamski fesir kaže, Kad tumači suru, onaj, inan kad govore Lelet o kadru i određenju u toj noći, kada se brojne stvari određuju, kaže, koga melek za Leletul Kadr spomene da ode na haš, prozove po njegovom imenu, njegovog roditelja imenu, taj će otići. Koga ne spomene, džaba si pare sabro, jel ja ćeš negde imati udes. Jel će ti otkazati, bubreg, jel nešto drugo, niješ sigurno otići. Koga Melek prozove za 27. noć, to je za Lelitul Kadr, taj je sigurni hađija. Oni i drugi nisu sigurni. Zato ne moraš reći, mogu i ja, da možeš, već bi bio na hađu. Hajde, hajde to, budi, hajde. A vidjeli ste tamo što kaže poslanik Ali Islama? Da će oprosti grijehe i hađiji i onome za koga hađija moli. Samisli. Jer se Allah spušta na nama najbliže nebo i kaže... Je su oni moji robavi koji su došli raščupani, oznojeni, umorni. Zašto ste došli? Pa došli što težimo tvom odjelenetu. To želimo tvoju milost. A on kaže melecima, vidite, oni znaju ko milost daje. Oni znaju u koji u đemnetu uvodi. Zato vam opraštam sve što ste pogriješili. Da imate kaže imam taberani hadis koji da imate kaže griha koliko ima zrna pjeska u pustinji, koliko ima talasa na moru i na vodi i koliko ima listova u gori, sve ću vam i oprostiti. Idite, kaže, magfurel nekom, idite, ja vam sve oprašta. Hej, milini je Allahu ekber, kada odješ, pa Allah sve oprosti. Sad će neko reći, pa lahko je tako, eto, ako je lahko, otiđi, eto, eto. otiđi, ali da bi ti na, bio haš primjen, mora biti halal zarada. Nema, otići sa ovim, jel da je? Tuđim. Nema, ne halaliti se sa ljudima. Dakle, moraš da bi ti otišao na hađ, ako hoći da ti Allah oprosti, pa nisti oprostio svojom komšinom tebi. Kako ćeš otići, tražiti oprost od oprosti od Allaha, ti nisi oprostio svojom komšinom tebi. Dakle, moraš sa ljudima biti dobar. Čim se ljudma dobar? Čim se sa halalom otišao? Stvar jasna. I ako se vratiš, pogotovo bolji. jer Iruna Sulema kaže, ne znam mi kome Allah primio hađu, kome je primio taj dženetlija. Ne znamo. Jedino, kaže, neke simptome mi ovako raspoznajemo. Kad se insan vrati, pa bude bolji, nek što otišao. E to je znak da mu je primljen. I jednom našem hađi, on ti je, što bi rekao Hafiz Faznić Rahmetli, bio isto tranzistor. Kaže, jedan na hađu, mi oko Čabe obilazimo onstalno Ona je pita, kaže, ovaj Hafiz mene, kaže, kažemo u čaršiju da kupitamo kupitam Meku, da nešto kupimo. Trebalo bi uzeti unite spiha pa malo ni sa džada pa treba svijetu podijeliti. Ove ovaj kaže, bolan, hađija, pusti sad, sad smo kod keabe, da da malo zikirimo, da malo doživimo keabu. Nemoj sad od tome, odunjaluku, od tome ćemo kad izvađemo iz Harema. Ama kaže, čovječe, zaboravit ćemo, znaš, pa, kaže, on se navio, ni mi možemo od njega zikrit, ni učit, dobe, ni bilo što drugo, navio samo, kad će otići, kaže, ovaj Hafiz, kaže, tačno onaj hađi transitor, kaže, opet, kad je transitor, ti ga možeš moraš nigdje zavrnuti, ima onaj tamo, razumijete, onaj mehanizam, ovdje njega nigdje zavrnuti ne moraš, i tako jedan hađi je primište odšao, mi im bilo na, na ikrar dobi, i sad on, on melje ili melje, I ja kad se obraću u ljudima, kažem, da ulema lema kaže da, tako za te simptome, i rekao, dobro je bilo, ko je nešto radio loše, da više ne radi, da ga tu viže, taj hač. I onda je znak da mu je Allah oprostio, znači da se popravio. Jer zašto postoji nama, zašto postoji po, zašto postoji hač? Da nas popravi. Oni su najbolji odgojni mehanizmi. Allah je njih dao ne zato da nas muči, da mi trebamo otići na čabu, da moramo za rad pare potići. Allah nije nama dao po, da se mi mučimo da budemo gladni. Nije nam dao to. Dao je to sa puno razloga, ali jedan od glavni razloga je da postanemo bogobojasniji, da postanemo plemenitiji, da postanemo odgojeniji i nema boljeh pedagoga odovi ovi i badjeta koje mi sprovodimo u svome životu, vjerujte. Samo kad bi iskreno... Spravili, kad bi iskreno došli, kad bi iskreno Allahu digli ruke, vidjeli bi, jer ovo sve, pogled, sve su simboli koji nas na to upućuju. kada dižemo ruke, u nas se raspravodi da li ruke dići više, da li niže, da li oko ušiju, da li će do dirnu slučajno hanefije uši i onda tu se samo oko toga nešto puši, ljudi moji, pa dobro je, bolam, više toga, bolam, Te da vidimo šta znači ono kad ti kažeš Allahu ekvar, vidite, Nije džaba. Svejedno, da li ti stavi ovde Allahu Ekber, ono kad učiš, dali li ovde, dali li ispod ušiju, da li iznad, da niže, šta je ovde bitno? Gledajte, Allahu Ekber. Kad kažeš Allahu Ekber, Allah je najveći. Znači, ništa nema veće, bolje, veličanstvenije od njega. Znači, bacaš sve i onda ti je samo Allah na umu.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 I zamišljam kako ću ja proći tim siratom, tim putem. Oštrija od sablje, a tanja od lake. Kako da prođem? Moraš da ti onda misliti o svom Mercedesu, u svom Audiu, u svojoj njivi, u dolarima, o računima, žiroračunima. Moraš da misliš, bolam, kako će ti preistu sirat Ćupriju koja je oštrija od sablje, tanja od lake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 Kad ga završim, budem zabrinut da li mi je Allah primio moj namaz. Pogledajte. A kod nas vidio si ljudi klanjaju i onda mu reflektori samo radi. On vidi ona kako je djigo ruke. A pogleda ona što se raširio tamo. A gledaj onoga, gledaj onoga, gledaj, pidi njega. On govore ništa, on samo gleda. Ja sam imao priliku u svojom mjestu uđem na džumu, vjerujte i zakasnim ono na sunnete nakon nezana, dolazim s puta i ja u džamiju, drugi, treći rekat sunnijeta, ljudi klanjaju i vidim ono svoje komšije i znam kada ona je fino, gleda onaj džamijski sad tamo i sjedi na tešehu do dana ete hiatu, nije završio namaz, on navija da mu nije tačan prema džamijskom i on fino ovo izvadi ovde pa pomalo navija, ja gledam, on klanja, on navija a drugi ja ulazim drugo rekatu, on fino se ovako krenuo totalno se okrenuo i gleda ko ulazi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 Lonac kad se u njemu nešto vrije na vatre. Što? Jeca, njegova prsa jecaju i boje se odgovornosti pred Allahom. Treba stati pred Allaha i reći Elhamdulillahi Rabbilalemin. Hvala tebi gospodaru svih svjetova. Jel i stvarno on gospodar naših svih svjetova? Ako nam su gospodari neki drugi, ako nam je euro gospodar, žena gospodar, djeca gospodar, stranka gospodar, vlas gospodar, He, nemoj muljati. Razumijete, lako je to kazati. Ar-Rahman ar-Rahim, bilosti vam sad, maliki ja umid din. Ti koji si vlasnik, vladar i onaj koji će suditi ljudima na danu Sudnijem. Ne. Koliko nas vjeruju u dan sudnji? Hajde. Ko će priznat? Ako vjerujuš da ima dan sudnji i da se ništa skriti ne može, jedan atom tvog dobra ni zla, otkud onda možemo varati, lagati, mi to uzimati? To muslima ne može koji vjeruju u sudnji dan.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 koga mi se obožavamo. Sveti ima prioritet u odnosu na Laha. I serija, i film, i koncert, I sad dolazi ceca, vidio bih koliko ima žena i koliko ih djeca. dolazi kad je u pitanju ceca, dolazi Hanka Paldum, dolaze drugi. A vidit ćeš kad dođe neko da govori o vjeri o džernetu, koliko je manje. Na koncertu možeš imati u zemci deset ljudi, na predavanju možeš imati stotinu ljudi, ako imaš stotinu ljudi, ti sretan budi. Razumijete? Ja e, tu je sad, a ovam učiš u namazu, i ja ke ne abuduva i ja ke ne stajine. Koja laža.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 a govorimo da vjerujemo. Zato ja kažem, kod poslanika, ali i selam, taj govor je bio, ali je taj govor njegovo dijelo pratilo. Kod nas je obrnuto.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 To su samo teorije, to su fikcije, to su priče, to je sletkoriječiv govor, to je kitnja zgovor. Ono što kaže, ali i salam, nemojte previše kititi vašim govorima, kao krava kada pase trauka u nas imam termizi. Pa ono, vidjeli ste, ona zahvati, ona uopšte ne ide, ono ne, ne preživa, kasnije tek preživa i ono, ona uopšte, nego samo kupi, kupi. Tako imate ljudi, samo priča. I mi da, je često pričamo, pričamo, pričamo da vidimo šta je u životu. Dakle, ovaj film najbolje pokazuje nema priče, imaju izgradnja kuća, imaju stvari koje su jasne, dok to ne budemo imali, ne možemo i govoriti, jer islam nije teologija kod kršćana, on ima teologija, islam nije teologija, teologija je samo jedan mali, mali, maleni dio islama, jer to je govor Bogu i ona samo potiče da radimo dobro A islam je živa, dinamična riječ i živa vjera. I zato je ovaj, vidite, rabij govorio se, ponovo vratimo na njega, kaže, mi smo došli da izvedemo ljude iz tog te skobe dunjalučke u prostranstvo Ahireta. I došli smo da ljude izvedemo. Min zulimil edjani ila adlil islami. Ovo je vrlo značajno, zapam, braću moja draga, zapamtite ovo. Mi smo došli da ljude izvedemo. Min zulmil Edjani iz nepravde, nasilja, zuluma, vjera, religija, filozofija, ideologija, predožbi, sektaški učenja, ila adlil islam, upravednost islama. Jer ste vidjeti na sudnjem danu da će sve ideologije sve religije koje su izvrnute, falsificirane, da će stavljene biti na taj, ta svage na kome će pisati su bile zalimske, osim islama, koji jedino pokazuje pravdu ljudima. Ne odvodi ljude ni u duhovni život da od njih pravi duhovna bića i Kaspere, a ne odvodi i čovjeka, jel tako, u materijalni život ko što rade židovi koji su dolar pretvorili svoga Boga i zato su oni od oni koji će stradati na sudnjem danu koji Allah prokleo, ovi su za koje Allah rasrdio se, a jedini su muslimani dobili taj pravi put, što ja volim kazati, što švabe kažu da je gut na koji Allah nije ljud, a to je siratun ustakim, jer siratun ustakim je taj jedini put koji je balansiran, jedini put koji je umjeren, jedini put Koji je stvarni put? Jedini put sa koga neće sletiti. Svi ostali sletili. Nema veze da lošo u desno u lijevo. Nekada kažu imaju ekstremi. Koji ekstremi? Imaju ekstremi oni koji bacaju bombe i koji ljude ubijaju. To je jedan ekstrem. A drugi ekstrem je naš da mi ostavljamo namaz. Ostavljamo namaz, ostavljamo post. Kažemo nema veze je to bogato. Hade bitno da je srce u mene u redu. Kažemo da je srce čisto. Nema veze. Pa da je čista ona Čisto je i djelovalo. Jer ako uzmiješ posudu, recimo ovdje, ako je bio sok od naranđe, nek si ga popio, samo malo pomiriš i vidjet da je tu bio sok od naranđe. Neće niko reći od borovnice. Odmah ćeš prepoznat. Ako je srce čisto, u njemu ljepota. Ono mora ljepotom da zrači. I kaže, u mene srce čisto. Ne mora me ni klanjati ni postiti. To je drugi ekstrem, vidite. Također opasan. Jer u islamu se... Traži ovaj put. To je taj balansirani put, siratun mustaqim. Što bi rekao Abdullah ibn Abbas kad prenosi da li selama jedne prilike kaže poslanik a li selama u hadiskoj bilješci imam Tirmizi koji ocjenja kao Hasan, kao dobar hadis, kad jedne prilike u pustinskom pijesku a li selama je uzeo jednu onu maslnu granu i povuko liniju, suhu granu i povuko liniju po pustinskom pijesku među ashabima i kaže ovo je Allahov put sebilullah A onda je pored tog puta to jedne linije prave manje linije poreda u jednu do druge pa opet iza ovog puta jednu do druge više ti mali puteva i kaže wa hadihi subulun a ovo su putevi odnosno putelji Na svakom od ovih mali puteva stoji iblis i poziva ljude Dakle jedini put sa smo rekli na koji Allah nije ljut To je ova linija koju je, alaih selam, povukao prava. Ako odeš desno, ti se tamo tresno, nisi opet dobro završio. Bo. Ako odeš lijevo i tamo se zijevo, pa nije ni to dobro, i tamo i lijevi jarak, kako strefiš, ne valja čoveče, nije dobro, ni desno lijevo otiću. Evo vidite, jer u nas kažu, oni u desno otišli, kao oni ekstremi. A ovi, ko, ko bolji? Pa, pa i ovi se otišli, sam u drugi jarak. Svejedno, i onaj se ubio, i onaj stradao, koji je onaj? Oči desno, a lijevo. Bitno je da sleti puta. Oni su na putu. I zato mi učimo ih dinastiratel mustakim. Što mi to učili stalno ako smo mi na pravom putu? A naučimo učimo, molimo Allah da ne sletimo s tog puta. Vidite koliko je ovi iblisa koji nas pozivaju. O TV stanica, Facebook profila, internet stranica, web stranica, televizijski stranica i razni drugi čudesa koje danas imamo prilike da vidimo. Svi nas jednostavno vode. Jel'i Salam kaže to su putevi na kojima Iblis stoji i poziva u njih. I zato trebamo prepoznati Iblisa. Prepoznati Iblisa. A ne možemo ga prepoznati bez učenja Kur'ana, bez, jel' tako, salavata, poslanika, ali salam, odnosno sluđenje njegovog sunneta. Evo prilike da mi pred ovaj naš lijepi Ramazan vratimo se našoj lijepoj vjeri. Ovom putu koji nema cik neki, oni poteza, vidjeli ste i, one razni oblika, nego ima jedan umjeren stvarni put i onda ukoliko kreneš, brzo se vratiš nazad. Zato što imaš, ono što malo prije rekli, el fehmu dakik, to je pouznano znanje u islamu. Zatim ide el iman el amik, to je stvarna prava vjera. I el itisal el vasik, a to je stalna veza sa Allahom dželešanom. I samo s tog puta neće sletiti onaj ko ima stalnu vezu. Zato nema Allah dao namaz pet puta dnevno. Da nas stalno posjeti, da ne izgubimo tu vezu. Ako izgubiš vezu, ti si sletio z tog puta. I zato nas posjećamo u jezini stalno, pet puta dnevno, Allahu akbar, šadu Allah, ilaha ila da to ne zabaravimo. Jer najbolje je bilo da nam je po nekim, je li tako, rezonima da je Allah to stavio ujutru, pa se odklanjamo, ili najveće kad uđemo s posla, pa se dobro odmorimo i stuširamo, da mi onda odklanjamo pijet vakata. Ali vidite kako je to Allah rasporedio na fino ove fine rasporede. A zašto? Ne može čovjek koji trenira i futbal, ne može sad trenirati osam sati u jednom cugu, kako se kaže. Mnogo sat vremeno, pa se odmori, pa se iza povodnje trenira i onda se prema za utaknicu da igraš 90 ili 120 minuta, zavisno od toga da li imaju predžeci. E tako i da bi bio vjernik i da bi sačuvao da ostaneš na avto putu tom, da ostaneš sa ti dobrim jel tako formama i sa dobrom kondicijom i da bi mogao sutra uđenit uđi koji je prostran koliko nebesa i zemlja, ardu, ardu, semavati, onda Boga bi moraš pet puta ima treninge. Sabahu, podne, kindi, akšamu i jaci. Ne može samo jedan trening čoveče, nego pet treninga. I onda ti je tu teravije. Još jedan dodatni trening. Eto ti Lelitul, onaj tamo, onoga, Kjamu, Lejla ili nosina namaza, eto ga još jedan. Ti, eto, eto ga još jedan. Bajram namaz, eto ga još jedan. I onda samo još pojačavaš. I onda ti ideš, zato u Dženet će pravi umestima niđer kod hoće. Vidi finu huri, odmah se spakuje za njom. Džaba što ona brza, ona koga zela trči, ima da je stigne. Ali zašto pa mora ima trening dobar. A onaj ko je slabano mlitav, nema od njega, lijepa hurija, ona ode, ti pjevaj, ti govori, pa jedno hurije, jest, hurija je za one prave koji ištrenirali, ah babo, ne, ti takav mlitav, i ja ne mreš tići ni, ni blizu, bolan. I ja ovakav, kada izašao na teren sa džekom i ostalom rajom, ja bi nakon pet minuta ono samo legu na centru, morali bi iznijed. Oni sreće mladići imaju sa onim tamo, nosilema, oni te izbace. Razumijete? A, da bi ti mogao da igraš, onda moraš da treniraš kao i oni treniraju, a u nas je ovaj trening još jači, još bolji, još kvalitetniji nego što je od ovih sportista bilo koje vrste. Prema tome, dženinet je prostrano ogroman, ali nije će svako doći do deređe u dženinetu one koja je najbolja. Da je bio najbolji i moraš najbolje da radiš. Evo prilike, mi to naravno u ovom Ramazanu možemo iskoristiti. Allah je dao Ramazan kao priliku i to je dao samo muslimanima, braću moja draga. Pogledajte vilje, potjeku i Allah dao da ovo je Ramazan, da je u tom Ramazanu tolike poruke, da u tom Ramazanu da je počela objava Kur'ana. To je najrevolucionarniji čin koji se pojavio na ovome svijetu. To je nešto što je najbolje što ovaj Dunja Aluke i ovaj Svemir zapamtio, objavu Kur'ana. To je spoj neba i zemlje. Kur'an koji dolazi iz neba, mi ga na zemlji možemo da čitamo. Kur'an koji dolazi od ne nepogriješivog, mi obišnji Allahovi robavi možemo da izgovaramo te riječi koja je to poča za čovjeka da mi možemo da izgovaramo Allahove riječi i njegove ajete, zamislite. I to bi musliman svaki trebao da bude počašćen i da traži modalitet i kako da nauči harfove, da bi naučio Kur'an da izgovara ono što može, da izgovara harfove kako treba, da nauči ako ništa, kul huvallahu ehad, pogledajte. Jedan asab je volio da uči kul huvallahu ehad i poslanik ali se kaže... Njega je kulhu vallahu ehad uvela u džennet. Zato što je kulhu vallahu ehad sura koja je kretka, ali čitava ki ide u njoj sadržava. Čitava. I da Allah jedan, jedini, da svim vlada i upravlja i da Allah nije rodio niti je rodjen. I sura kulhu vallahu ehad ne treba rasplest krišćanima. Ona je išamarila čitavo učenje hršćansko i drugi koji imaju trojstva, dvojstva, petorostva i ostalo. U Islamu je... Nema. Niti je rođen, niti, jel' tako, niti ima dijete. I time je sve rečeno. I nima potrebe raspravljati. Nama rahmeti Husein Efendija Džioza, naš profesor, poznati i nama tako drag, koji nam je predavao tefsir na fakultetu islamski nauka, jedne prilike kaže, kaže, pogledajte, djeco, kako je Allah sa jednom riječu ili dvije riječi čitao u filozofiju iskrivljenu Bacio napodi u prašinu. I kaže, tamo se spominje Isa alaihi salam njegova majka Merijem. Kaže, i oni su išli u čaršiju na pijacu. Oja, kulani tam i jeli hranu. I kaže, vidite, čita u filozofiju ovu izvrnutu Allah sa jednom riječu. Tako jednostavno. Bacio u prašinu. Ta su oni išli na pijacu i u Čašu? Zašto? Muhtažni. Na to merjem ne može biti sveta Marija i ne može biti majka božija Jer ona je jela hranu, a Bog ne ide hranu. I ne može Isa biti Božji sin. Ako je Božji sin ili Bog, kao što neki kažu, onda ne ide hranu. Je, gulani, tam. I jeli su hranu. Kad naš profesor kaže, kad su hranu jeli, oni su onda i na WC šolju sjeli. A, eh, vidiš, jarane. Znači, ako jedeš, moraš negdje da izbaciš. Pa zar to treba Bog da izbacuje nešto? Zumijete? Pogledajte kako to Allah, nema svađije sa drugim, zato u nas se u Ajetu kaže, raspravljati ima najljepši način. Evo samo, dokažite kako može Bog da jede i, ili Božija majke i Božiji sin. Znači, tako to rješava Islam. Zato kažem, kulhu vallahu ehad je kratka sura, ali je sve U je rečeno i nema potrebe. Kao onaj Errazi, kažu za njega veliki mu fesir, bio dijete i bio onako, mama koji je bio inteligentan, trčio od šume do šume, je tražio neke dokaze o Allahovom postojanju, distenciji. I odje tamo u šumu kaže, jedne prilike majice trči po šumi, ganja se tamo, traži neke dokaze i dođe majice, najveće kaže, majko, danas sam našao 150 dokaza Da Allah stvorio ovaj svijet i da je Allah jedan. Pa on počne brajati, vidio pticu, to radi. Kako ona može s da hoda onako po, po, po nebesima. Vidio pčelu, tako. Vidio potok, teče ravnica, a potok ide do. A ravnica. Kaže, sve me to upućuje na postojenje Boga. A njom majka kaže, e, moj sinko, budalo jedna. Ti noge svoje obiba hodajući i ganjujući te dokaze. A tvoja majka zna jedno. Kulhu wallahu ahad. Allah on je jedan. I kaže, ja ne treba po šumama ganjet da bi to spoznala. <laughs> Razumite, hoć da kažem kako je vjera jednostavna, kako je islam jednostavan, a mi ga kompliciramo. Kompliciramo sami sebi. Evo prilike kažem u Ramazanu koji nam uskoro dolazi, fala Bogu, neki kažu je ovo ono koliko mjeseci i i po dana i nešto. Onaj međutim on će brzo doći stvarno i kad dođe vidite kako je brzo došao kao da smo mi prije 3 minute ovde sjedli, tako kad dođe Ramazan ispašće nam tako znači brzo će doći ali al nemojdana sprođju ti fadileti jer pogledajte ono što Allah daje muslimanima ne daje nikome daje Ramazan koji nemaju i drugi to je nešto posebno pa to ne smijemo izostaviti ne smijemo propustiti kad provođu onda je kasno o tome govoriti da je lejletul kader u toj u tom Ramazanu, koji je bolji od 83 godine i 4 mjeseca. Pa, kad je alaih selam u jednom čovjeku iz Beno Israila, koji je bio u džihadu, u borbi, na lahom putu, borio se 83 godine i 4 mjeseca, hiljedu mjeseci, nije se kući vratio svojoj, bio je u borbi. Ashabi su svi bili fascinirani, kažu, Allaho, poslaniće, kako je mogao izdurati, kako je mogao izdržati, mi to ne možemo. A on kaže, jeste, Allah je vam dao noći lejle kadr koja je bolji od hiljadu mjeseci takvog ratnika koji se borio. A zašto je dao? Pa zato da nas počasti. Pa neko će reći, e, mi ćemo to, nećeš, ne skiraj se. Onaj ko nije pravi, ili, neće to ne osjetiti, a nje, on će zadrijemati, neće to naći, neće potrefiti. Jer pravi muslima gleda da potrefi, a ta noć je sigurno u Ramazanu. A nije za 27. noć sigurno, jel li nije? To nije sigurno, ali sigurno u Ramazanu. I poslanik salam, je rekao, tražite u zadnji deset neparni noći Ramazana, hoćemo oni potrafiti, da oni po mlađaku, da li oni po takvimu, da potrebi baš da je to neparno ili parna. A onda je opet rekao, tražite u deset zadnji noći Ramazana, Bek, tu je potrafimo. <laughs> I onda daš se u to, zato je, ali i selam, pazite, koji je bio Allahov poslanik, oni posljedni deset dana Ramazana svoju postolju na koju je spavao, fino smotao i ostavio jedan čošak. I nije više uopće prostor o sebi da spava kao što mi spavam. Nego samo malo prikunja da se zadnjih noći Ramazana da bi iskoristio, jer tada Allah spušta ljepotu, dobrotu. Nikome više ne spušta nego tamo. I onda recimo, kod Kabe daje nešto, neko će reći, pa vidi, lako je njima. Nije, pa to Allah daje da nas počasti, ti si vjernik, ti trpiš ove sve belaje, probleme, pa ti Allah daj ne još tu noj da te posebno nagradi. Razumijete, ko je isto od tvoje dijete, koje te sluša stalno, sluša, sluša, sluša, sluša, na kraju ti kažeš, mali, sluša, evo tebi za studij, evo ti ovo, evo ti baba, još novi Audi kupuj. Eto, to je, još, još, i dadnije kad tako fin, kad si tako dobar student, kad slušaš svog baba, tako i ti svoga la slušaš i on ti kaže, evo ti lele, tol, kada je sada? Ne moji žaliti za onim, što ne možeš posići, evo ti, pa ćeš ti za jednu noć dobiti ovu ljepotu. Jer smo videli se tamo, kod Kjabe, Ali zato treba biti hađija. Da e bio hađija, moraš iskren biti. Moraš se drugim pomir, moraš halal zaradu imati, pa otići. I kad odeš tamo, Allah spušta 120 milosti koje nema ni jednom drugom mjestu na Dunjaluku. Kako nas ima Mahmed i brojni drugi veliki muhadis u Hadis koji je vrdoostojan. Kaže poslanik, ali i selam, 120 milosti posebni se spušta ni na jednoj drugoj lokaciji, destinaciji na svijetu i nema. Nema i ni u Rijadu, nema ni u Kairu, nema ni u Istanbulu, nema ni u Londonu, ni u Bonu, nema ni u gradašću, ljudi moji, nema i nigdje. Ta, takve milosti koje Allah spušta samo kod Kaabe. I kaže, 120 milosti. Sit, tun, alita i fin. 60 milosti za one koji obilaze oko Kaabe i Tava avčine. To nema nigdje, samo tu. I ona natapa tog hađiju a četrdeset za oni koji klanjaju kod Keabe, dođu i klanjaju kod Keabe. A dvadeset za oni koji samo gledaju Keabu. I kad doješ kod Keabe, samo da je gledaš, ti imaš dvacet milosti koji nemaš nigde na drugom svijetu. Nemaš i nijednoj džami kod nas, da ne govorimo na drugim mjestima. Dakle, imaju posebne lokacije koje Allah voli i počasti svoje dobre robove. Tako imate Ramazan. U Ramazanu Allah posebno daje ono što ne daje u drugim danima i to treba iskoristiti. Zašto daje? Pa da nas nakladno i još bolje i više nagradi za ono što smo njegovi robovi i što posebno u tom mjesecu učinimo. Pa kažem, evo ovaj mjesec uskoro tu pred nama, da se malo pripremamo, da malo jačamo svoju kondiciju, tu duhovnu za taj mjesec, da ne bude samo ono da ćemo uspjeti uvitariti, da li ćemo se raditi, sve to lijepo, ali Ramazan ima svoju posebnu drugu dimenziju, ona je lalekum tete da biste postali bogobojazni. Zato postimo. Pa se trudimo da postanemo bogobojazni i ta bogobojaznost će nas onda tek učiniti da možemo da vozimo po ovom Jer naš namaz, točenje je goriva svaki pet puta. Onaj ko ne toči pet puta nadam gori samo jednom klanja. On mora sa autom stat negde. Sa svojim duhovnim autom mora stat Ne može on vići onaj koji pet puta toči. A onaj koji toči 30 noći kroz zikr, fikr, učenje Kur'ana, post, Možeš mis na ona točio goriva, on može čitav da godinu da vozi. Zato mi jednom godišnje točimo dobro to gorivo da onda čitavu godinu da vozimo, la la kom te tekun, da bi smo postali bogobojazni. Kad postaneš bogobojazan, onda ta bogobojaznost se širi i na druge ljude, razumijete? I evo da ne bi duljili više, a i već smo duljili, jel da, ja bi da onaj, pređem još samo na ovo, smo rekli na kraju, da ćemo malo prezentirati ovu, hadijsku zbirku koja je, kao što znate, jedna od najvažnijih knjiga na Dunjalku. Ništa se nije moglo ni bolje, ni vrednije, ni sigurnije, ni autentičnije, ni virdostojnije prevesti nakon Kur'ana i Buharine zbirke, osim zbirke muslimove. Tako da znate, kogod vam kaže, nije vam dobro rekao. Ne može ništa. Kur'an, prije svega, i to imamo prije vode, fala Bogu više, imamo Buharin Sahih, a na istom tom rangu Buhariov sahiha je ova knjiga. Dakle ova knjiga koja je provjerena, svaki hadis je autentičan. Ima Muslim ga izabrao između 300.000 hiljada hadisa koje je znao na pamet, uzeo je samo ovi 12.000 hadisa koje imamo ovdje i od tog broja svega se ne ponavlja nigdje oko 3.000 i 3 hadisa što se reči da je od najboljih hadisa izabro on najbolje od najboljih jabuka one najzrelije i najboljeg oblika i nama i podario ovdje. I to 15 godina, dano noćno, ne odlazeći svojoj kući, 15 godina išao od centra do centra, od šejha do šejha, od imama do imama, od najvećeg strušnjaka do najvećeg strušnjaka u Hadijskoj oblasti da bi začinio jedno ovako dijelo koji mi danas možemo da imamo u svojim kućama, na svojim rafama i svakog momenta kada želimo i kada nekad i nemamo sna, najveće je da ustanemo i da čitamo ono što nas interesira iz ove oblasti. Druga stvar što je za nas bitno, dakle, da ovdje nije samo prijevod, ovdje je arapski tekst i prijevod na bosanski jezik, ali zato svaki hadis koji bi mogli pokrošno razumijeti eventualno, gledali smo da ga protumačimo na temelju, e, dakle, relevantne islamske literature. Mi, kolega, doktor Semir Jebran i ja koji smo radili na ovom prijevodu preko tri godine danonoćno, i ja slobodno mogu kazati najmanje 10 satni dnevno pa čak do 17-18 sati dnevno stotina noći smo proveli bez sna dakle iza sabaha još do 8-9 sati pa smo onda možda legli koji saat jer ovi hadisi i ovakav poslanik kakav je bio naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve jednostavno razbijuti i pomisa o snu, razbijuti i pomisa o ljenosti kada čitaš njegove riječi i kada osluhneš njegovo djelo i kada vidiš kako se ashabi o njemu izražavali. Onda tek vidiš da ovo što drugi govore o poslaniku, ali i da je to laž. I onda osjetiš da drugi koji su pisali o njemu mogli samo pišu zato što nisu znali njegov život. Vjerujte, ja se kunem Allahom da nema čovjeka na dunjalku koji će uzeti i pročitati onako savjesno ovo dijelo a da ne bude zaljubljen u poslanika, sallallahu alayhi wa i da nikada više ne ostavi njegovo učenje. Nemoguć je. Jer kad pogledate koliko je bio milostiv, koliko je prostiv, koliko je bio fleksibilan, koliko je želio ljudima dobro, onda tek vidite da ovo što govore u poslaniku alayhi wa da je to najveća laž ovih današnjih faraona i svi deđala koji se, ujedinili da govori o poslaniku. Čak oni koji su crtali karikature i vrlo ružno o upisali kada bi pročitali sigurno i postali bolji muslimani nego mi, jer bi shvatili, spoznali pravu istinu, ali njima se istina čini drugačijom i oni iz neće to da čitaju. Zato je bilo lijepo da mi čitamo to, da mi emaniramo tom ljepotom, jer kogod bude to čitao mora da drugačije misli. Mora drugačije da emanira, mora drugačije da govori, mora drugačije da osjeća prema ljudima, ljudi moji. I kad pogledate, alaih salama, i njegov život, vidiste, u vrojnim hadismama vi ostanete zapanjeni. Jer, recimo, ja kad sam čitao, malo sam čitao toliko i prije sve te hadise, nekada nemaš dovoljno vremena da o svakom razmišljaš, a ovo smo morali da protumačimo. Rekli smo, mi smo protumačili ove hadise na temelju 613 dijela koje smo koristili sa arapskog, i drugi jezika, koliko smo mogli stići, od najveće islamske uleme, od imama Nevevija i Nehađera Skalanija, Sojutija, do današnje savremene uleme i gledali smo da to bude utemeljeno na stvarnom šarijaskom učenju i zato mi ovdje kažemo, nudimo ono što neće zbunjivati muslimane, a to je da kad pročitaju nekada hadis, pograšno ga razume i onda pograšnu diagnozu daju, onda pograšno imate onaj neke stave početnice donesene, imate čak nekada fitno među ljudima zato što nisu razumijele hadise. Mi smo upravo one hadise gdje se ljudi sukobljavaju, gdje bi mogli dojdi do sukobljavanja, posebno pojašnjavali, tako dalje, pa jeste da ima hadis koji ima tri, ne znam, reda, ali imate zato tri stranice komentara koji o njemu govori. Zato je ovo dijelo ispalo u osam knjiga i zato ovo dijelo, onaj, dakle, svaka knjiga ima preko šest stotina stranica i ukupno ima oko 5.000 stranica. I kao što vidite, urađeno je u zlatu tisku, kad stavite ga u regal, lijepo izgleda, da znate, neće se obrukat. To je jedno, a drugo, korice su vrlo kvalitetno urađene i papir je najkvalitetniji što smo mogli da nađemo. Uvezili smo ga iz Italije, čekali smo par mjeseci dok jođe iz Italije da bi mogli štampati na ovom papiru. Dakle, imam Buhari koji je štampan od strane Saudiske komitete, Saudiske ambasade i velikih donatora. Je manje kvalitetan papir, bar ne ne govorimo da ponižavamo to, nego hoćemo da kažemo koliko smo želili da uložimo ovaj projekat, da je ovaj naš papir kod imama muslima kvalitetniji i skuplji 20% od papira na kome je štampan Imam Buharija i njegov Sahi. Zbog čega? Upravo zbog toga što želimo da mi, ne samo mi čitamo, nego da to ostavimo svojoj djeci i da ostavimo svojim unucima. I da i do njih dođe da stave papirne izdere, nego da može da ostane. E, zato kažem, evo, onaj prilike da I u Ramazanu pomalo se družimo sa poslanikom a.s. koji u Ramazanu počeo objavu da dobija. Zatim, nemojte misliti da možete odmah pročitati 5000 stranica. Mnogi od vas se bavaju biznisom, drugi studiraju, nemoguće je samo čitati ovo djelo jer bi se postavili u druge oblasti. Nego mi preporučujemo da čovjek, obzirom da je ovde podijelio po temama, po tematskim cijelinama, o abdestu, o namazu, o hađu, o biznisu, poslovanju, kitabu tiđare, o istihfaru, o džihadu, o borbi, o ne znam, razumijete, džennetu, džehennemu. Dakle, sve ono što je vezano iz ova i za onaj svijet je u ovdje praktično učenje saznano u ovim hadisma poslanika, isalam, i zato će resmo ovim momci koji će uskoro se žene uzijeti kitabu Nikah, pa će učiti, pr proučavati, moglo čitati. I djevojke koje se brzo udaju, one će uzijeti, aha, da vidim ja, šta je moja obaveza, Bog me, I mi je pravo, hoći ona sazna, i ona će uzeti to čitati. I kako se ponašta, kako se vape zarati čak i u braku. A i muškarac isto tako da zna kako može se zarati dženinet kroz brak. Samo da tepa svojoj ženi, da je lijepe riječi, govori, da joj kaže nešto je lijepo, da je stavi, zaloga je u usta, ima nagradu kao što iklanja dva, četiri, osam rekata, ljudi moji. Je to ti je nagrada, ali on je gađio deset, sedam, stotina puta svaki naš gest. Pa i naš osmije ženi, pa i da je kariš da je voliš, da ona tebi kaže, eto ga, ona deset do sedamsto, ti deset do sedamsto, ona tebi jedno, ti njoj drugo, ona baklavu napravio, ti kažeš, a maša Allah, kako se naprave, neka te Allah nagradi hem ti pojede klavu hem, hem u nje je srce naraslo ko trebević, razumiješ, hem ćeš ti dobiti sljedeći put iš bolju baklavu, hem seva ti zarad jer dobijaš odmah na to od 10-700 i svaki tvoj potiz je u stvari sevap. Tako da musliman, dakle, može na malim stvarima, tako Allah dao u islamu komponirao, da ti moraš na malim stvarima zaradići, ali na velikim, naravno. Nama tome nije samo u nekom žrtvanju, kako ljudi hoće da kažu. E sad stariji svijet, ja ne propručujem da oni čitaju ono o braku, man, nemoj prahujalo je to kod njih, nego oni nek dođu malo o džennetu, o džennemu, nek čitaju kako se sačuvat džennema i ono o iz tih far ima za njih, super, dobra tema, kako se pokajate Allahu, jer greha je bilo ko svakog od nas, pa onaj ko je stariji, normalno on će više njega, jel tako, interesira ono što će doći brzo iza toga, a ovi mlađi ono je puno o smrti, on više misli o životu i onda će on tražiti Ta neka poglavlja. Dakle, ima za svakog ponešto. onaj Također imamo pedagogija Mohameda al-Isalama. Nazvali smo je pedagogija Mohameda al da malo i pedagozi uzmu i da iščitaju da vidi da je Mohameda al-Isalam bio najbolji pedagog svih vremena. U njegovo vrijeme nije bilo ljudi koji su pravili probleme kao danas. A danas imamo najveći broj pedagoga, psijologa na svijetu. To više je pedagoga, sve neodgojni više, nije to zbog pedagoga, oni rade, oni se trude i mi smo neka vrsta pedagoga našim institucijama koji se trudimo, radimo na našu djecu, odgojimo i naše studente. Ali vjerujte, nema bez, dakle, objave nema odgoja stvarnog, jer tu nima pukotina. Zato je, ali selam, nakon njegove smrti niste mogli naći ni jednog jedinog čovjeka koji je izgovarao nešto drugo osim la ilaha ila Mohamedu Rasulullah na čitavom arabljanskom polotočju koje se proslalo na nekoliko miliona kvadratnih kilometara. I polajete danas, nikada nismo imali više psijatara i, i psihologa. Milione u svijetu imamo. Ali nikada nismo imali više budala, dželata, ubijica nego danas. Što znači da ne može sama nauka ne može postići taj stadij koji može naš lijepi šarija, to je lijepa vjera, koja je zasnovana na bezgriješnom, onome koji sve zna. I on zna kome šta treba, koliko treba pilula, i to je u Kur'anu spomenuto, to je poslanik, ali se on to oko 23 godine svog poslaničkog rada iznosio. Imamo knjigu šta svaki musliman treba da zna, to je stotinu pitanja, aktualni stotinu odgovor na temelju i vjerdostavnih hadisa i kur'anskih tekstova. Imamo još sljedeću knjigu, a to je e, smat svijeta, evo, dolazi. To je knjiga, dakle, koja na temelju 348 vjerodoostojni, provjerni, autentični hadisa od strane poslanika, ali se vam govori šta će biti od njegovog života i smrti do danas, to je do Kijameskog dana. I tačno vidimo, čitavu sliku možete na temelju tih hadisa pokazati i predstaviti ono što imamo u današnjoj Palestini, u današnjim Iraku, u današnjoj Siriji, jučer u Bosni, sve je to naslikano poslanikom imali i hadisima, da smo i bolje čitali, mi malo bolje pratili te stvari, obično mi čitamo nakaza kad sve prođe, ali dobro je bi bilo da već čitamo i da znamo da će u Siriji, koja danas se toliko spominje i gdje vidite ubijaju muslimane i gdje kostigne, stigne, svi na nji, pa i ubijaju i gdje god ko stigne. Vidite, tu će biti da glavni sukop i to je ali selam najavio i tu će se odigrati ono gdje će muslimani naravno, isplivati i uzeti sve u svoje ruke, prema tome, zato nemoj si skirati, onaj, budućnost pripada islamu. Ne pripada ni čafirima, ni munafsima, ni mafijama, ni lopovima, nego islamu. I to je, alaih selam, jasno najavio i mi nemoj onaj kud nego vjerovati, jer zato što su svi hadisi koji govori o malim prezencem su njeg dana realizirani, I ti vidiš da je sve to realizirano. I zato nema sumnje. I onda tek imaš još veće povjerenje na neki način. Uvijek imamo povjerenje u salama, Ovim samo još pokazuje ti Allah da je poslanik alaih salam istina. Da on to nije znao, niti je mogao kao čovjek da kaže. Nego Allah koji mu je to pravo znanje dao. Pa evo molim Allaha, žalšanhu, da vas nagradi za ovako vašu lijepu posjetu. Bilo mi je zadovoljstvo. I zadovoljstvo mi je da predstavim ovo i ovome gradu jer smo zacrtali da uđemo u svaki grad, naravno koliko nas želi primiti, u svaki grad, u federaciji, u manji entitetu, bez obzira da li će iko uzeti zbirku ili drugu knjigu, to nas ne interesira. Nas interesira ono što smo mi uradili i ono što vidimo ljudima. I nas interesira da ljudima kažemo istinu o nama i o našem poslaniku, a da li će neko to prihvati To je manje, manje je bitno, jer to je samo pitanje da li će otići više primjerake ili manje. Ali mi smo dužni da jedni drugi dostavimo pravu sliku poslanika ali i salam. I zato, evo, kažem, zahvaljujem vam što ste došli u ovom broju. Molim Allah da vas nagradi, posebno OKC koji je ovo svoje organizirao, jer oni su pokazali ovim svojim, kao što vidite, kratkim filmom koliko se aktivnosti uradi kada ljudi samo nađu načina da se spoje da se udruže. I to je džemat, kako se govori u hadisma, da je Allahova ruka, to je njegova moć i snaga iznad džemata. I čim se ljudi malo udruže u hajru, vidite koliko se hajre može naprijeti. Od onih kuća koje ste imali prilike vidjeti do raznih pomoći koji imamo. I mi to uvijek možemo tako. Kroz ova udruženja, kroz razne naše, je li tako, akcije, ukoliko nema niko nas, tri se udružimo, po nekom pomognemo. Eto, već smo napravili jedan hajr. A to je ono što Islam od nas traži. Jer Islam želi od nas živog čovjeka, želi živu vjeru, želi dinamičnu vjeru, želi, a ne pokopna društva, niti mrtvačku vjeru koju smo mi od Islama napravili. U nas je vjera gotovo postala mrtvačka. Zato moramo oživjeti tu vjeru. Kako mi pokazujemo mrtvilo, tako i na drugi nas vide mrtvima. Zato nas ono često sređivaju i pokopavaju. Mi moramo pokazati da smo živi, a kad ti oživiš, bogami mi, svi se živog više boje nego mrtvog, osim oni koji su, jelde, ono, lajci, pa se više boji mrtvi nego živi. Molim Allah da vas nagradi, da nagradi sve one koji su učestvali u ovom hajru i ovom našem druženju. Molim Allah da spusti svoj rahmet i svoj sekinet na ovaj skup, kako je obećao preko svoga poslanika, ali i da spusti meleke koji na nas sad donose salavat, kako je rekao poslanik, ali i salavat na nas jestu dove meleka, pa meni je posebno drago da sada meleci za nas mole. Ako ja molim za vas pitanje, ovo će li dova biti primljena? a Boga mi kad meleci vole, mole za nas, a oni ne griješe, ne jedu, ne piju, niti se razmražavaju, niti spavaju, nego su uvijek u tatu, uvijek u Allahom zadovoljstvu, da možete misli kako se njeve dobe primaju, a svaki skup koji se organizira radi Allaha i radi promišbe Allahove riječi, tumačenje njegove knjige, onda Allah spušta svoje meleke koji donesu salavat i uče dove na taj skup. Molim Allah šanu, da Allah zaogrne nas svojim milošću, lepotom i svim onim što je dobro i hajr i svakom vam dobro želim ukulu kavli haza vastagfirullah li ve لكم wa ala sayidina muhammedin wa alihi wa sahbihi